na Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni atupae neema na rehema mpya kila siku itwapo leo. Ninamtukuza kwa ajili ya mamlaka ya neno lake kwa jina la Yesu Kristo itendayo kazi ndani yetu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yesu Kristo alitujulisha kuhusu mamlaka hiyo katika Injili ya matayo sura ya 18 na mstari wa 18. Matayo Mathayo 18, 18:18 Yesu Kristo anasema, "Amin, nawaambieni, yoyote mtakaoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakaoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni." Amin na nawaambieni yoyote ya funga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni na yoyote ya fungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni Rafiki mpendwa mamlaka hiyo ni kubwa sana katika ulimwengu wa roho mamlaka hiyo ni kubwa sana katika ulimwengu wa roho lakini hatuwezi kuuona ukuu wake pasipo neno la Mungu na roho mtakatifu kutenda pamoja Mamlaka hiyo ni kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Lakini hatuwezi kuona ukuu wake pasipo neno la Mungu na Roho Mtakatifu kutenda pamoja. Neno lisipotiwa nguvu na Roho Mtakatifu halina uhai. Neno lisipotiwa nguvu na Roho Mtakatifu halina uhai. Ni Roho Mtakatifu ndiye atendaye kazi nyuma ya mamlaka ya neno la Mungu. Ni Roho Mtakatifu ndiye atendaye kazi nyuma ya mamlaka ya neno la Mungu. Neno peke yake pasipo roho mtakatifu halitoshi kuzidhihirisha nguvu za Mungu. Neno peke yake pasipo roho mtakatifu halitoshi kuzidhihirisha nguvu za Mungu. Na roho peke yake pasipo neno hatoshi kuzidhihirisha nguvu za Mungu. Neno peke yake pasipo roho mtakatifu halitoshi kuzidhihirisha nguvu za Mungu. Na roho mtakatifu peke yake pasipo neno hatoshi kuzidhihirisha nguvu za Mungu. Ili nguvu za Mungu zidhihirike, ni lazima neno la Mungu litende kazi pamoja na roho mtakatifu. Ili nguvu za Mungu zidhihirike, ni lazima neno la Mungu litende kwa nguvu za roho mtakatifu. Hili linatuleta katika tafakari ya wiki hii yenye kichwa kinachosema Neno la Mungu ni upanga wa roho mtakatifu neno la mungu ni upanga wa roho mtakatifu neno la mungu ni upanga wa roho mtakatifu rafiki mpendwa tunataka sana kumuona mungu na nguvu zake katika maisha yetu tunataka sana kumuona mungu na nguvu zake katika maisha yetu lakini hatumuoni kwa sababu tunamtafuta kwa kufuata njia zetu wenyewe Hatumwoni Mungu kwa sababu tunamtafuta kwa kufuata njia zetu wenyewe. Hatumtafuti Mungu kwa kufuata kanuni alizoziweka katika neno lake. Tunamtafuta kwa kufuata njia zetu wenyewe. Hatumtafuti Mungu kwa kufuata kanuni alizoziweka katika neno lake. Tunamwelekea kama tunavyowaendea wanadamu wenzetu kwa maneno ya kumbembeleza ili atuhurumie. Tunamwendea kama tunavyowaendea wanadamu wenzetu na maneno ya kumbembeleza ili atuhurumie lakini Mungu hatuhurumi kwa sababu ya jinsi tunavyombembeleza na kumlilia Mungu hatuhurumi kwa sababu ya jinsi tunavyombembeleza na kumlilia Mungu anatuhurumia kwa sababu analiangalia neno lake na agano lake ili apate kulitimiza Mungu anatuhurumia kwa sababu analiangalia neno lake na agano lake ili apate kulitimiza Hayo alielewa vizuri mwimbaji zaburi akasema. E Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. E Bwana, neno lako lasimama imara mbinguni hata milele. Uaminifu wako upo kizazi baada ya kizazi. Umeiweka nchi, nawe na kaa. kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo. Maana vitu vyote ni watumishi wako. Kama sheria yako Isinga alikuwa furaha yangu hapo ningalipotea katika taabu zangu kama sheria yako isinga alikuwa furaha yangu hapo ningalipotea katika taabu zangu hata milele sita ya sahau maagizo yako maana kwa hayo umenihuisha hata milele sita ya sahau maagizo yako maana kwa hayo umenihuisha ni zaburi ya 119 mstari wa 89 hadi 93 Rafiki mpendwa hata leo neno la Mungu lasimama imara mbinguni hata milele. Kama tusipoiangalia sheria yake na kufuata maagizo yake tutapotea katika taabu zetu. Lakini tukiliangalia neno lake litatuhuisha. Kama tusipoiangalia liang... tusipo sheria yake na kufuata maagizo yake tutapotea katika taabu zetu. Lakini tukiliangalia neno lake litatu Tumeambiwa ili tuzione nguvu za Mungu tunahitaji sio neno tu bali neno na roho mtakatifu ili tuzione nguvu za Mungu tunahitaji sio neno tu bali neno na roho mtakatifu Pasipo roho mtakatifu neno halina uhai pasipo roho mtakatifu neno halina uhai Domana maana Yesu alituambia maneno yake aliyotuambia ni roho tena ni uzima pasipo roho mtakatifu neno halina uhai kwa maana Yesu alituambia maneno yake aliyotuambia ni roho tena ni uzima imeandikwa katika injili ya Yohana sura ya na mstari wa tatu. Yohana sura ya 6 mstari wa tatu. roho ndio itiayo uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima roho ndio itiayo uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliowaambia ni roho tena ni uzima rafiki mpendwa kabla ya kutafakari neno la Mungu ni muhimu kualika uwepo wa Roho Mtakatifu ili atufunulie mapenzi ya Mungu yaliyo katika neno lake kabla ya kulitafakari neno la Mungu ni muhimu kualika uwepo wa Roho Mtakatifu ili atufunulie mapenzi ya Mungu yaliyo katika neno lake tena tumuombe Roho Mtakatifu atutie nguvu, atie nguvu zake ndani ya roho zetu ili zikatende pamoja na neno la Mungu tunalo lipokea na kuliamini. Tumuombe Roho Mtakatifu atutie nguvu zake ndani ya roho zetu ili zikatende pamoja na neno la Mungu tunalo lipokea na kuliamini. Tuombe. Mungu wa uweza wote na mamlaka yote Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu na kulitukuza jina lako takatifu. Tunakufurahia na kukushangilia wewe uliye juu. Wewe ni mwema na mwaminifu. Wewe ni mwingi wa huruma na rehema. Wewe ni mwingi wa fadhili. Jina lako litukuzwe milele bwana. Asante kwa mamlaka yako uliyotupa ndani ya Yesu Kristo ya kufunga na kufungua duniani na mbinguni. Asante kwa kutufundisha kwamba mamlaka hiyo haitendi kazi kwa maneno yetu bali kwa neno lako na roho wako. Tunakuomba e Bwana, utusamee pale tulipotumia maneno yetu, kufunga na kufungua kwa jina la Yesu Kristo. Tusamee e Bwana pale tulipotumia jina lako pasipo kufuata kanuni za ufame wa Mungu. Tunakusihi uturehemu na kutusamee, ukatutakase kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo. Baba tunakuomba utujaze sasa na nguvu za roho mtakatifu wako ukatusaidie tukatembee na mamlaka ya neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Tusaidie e Bwana tukajue jinsi ya kuitumia kwa uhalali mamlaka hiyo uliotupa, Tufundishe e Roho Mtakatifu na kutusaidia kunyenyekea ndani yetu katika kuitii sauti yako. Tunajitisha sasa chini ya mamlaka yako Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Ukatuongoze na kutufundisha njeyi tupasayo kuiendea. Ukatushauri e Bwana na jicho lako likitutazama. Ukatuzingire na moto wako Roho Mtakatifu, ukatulinde na hatari zote za rohoni na mwilini. Ukatufunulie siri zako e Bwana na kutuendesha katika sheria zako. Nguvu zako Bwana zikadhihirike na upendo wako Bwana ukaonekane katika hatua zetu zote. Tumeomba hayo na kuamini ee Mungu tupae zaidi ya yote tuya wazayo na zaidi ya yote tuyaombayo. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo leo ni tarehe mbili Oktoba mwaka wa 2023. Mpendwa katika Kristo Yesu sio kwa maneno yetu bali ni kwa neno la Mungu na kwa roho wake tunaweza kufunga na kufungua katika dunia na katika mbingu basi tusimame na neno hilo likatusaidie sasa tusiendelee kutumia maneno yetu bali neno la Mungu likatuongoze Mungu na akubariki uwe na siku njema damu ya Yesu Kristo tunenea mema ikaendelee kutunenea mema sasa na hata milele amen